Los Angeles, San Diego Strada. Csütörtök, 4 óra 48 perc. A Porsche észfeszélytő tempóban száguldott. Utasai hallgatásba burkolódzva meredtek az órára. Spider az előtte álló teendőket rendezgette magában, Jessica viszont még mindig az elmúlt órák eseményei rágódott. Fent halálán, akit a szeme láttára öltek meg, aztán a nyaktörő tempójú autós amelynek a végén az utolsó pillanatban sikerült bemenekülni a Spiderhez. És magán Spideren. Úristen, milyen kegyetlen tud lenni ez az ember, és mégis van benne valami vonzó. Például az, hogy a barátjáért mindenre képes. Hol van neki ilyen barátnője? Egyáltalán hol van valaki, akire igazán számíthatna a bajban? Sehol. Hiszen akkor nem ehhez a férfihez rohant volna. Spider-es handított, nézte a csapzott hajat, a véres borostás arcot, a fáradt, mégis vadó csillogó szemet. Érdekes, gondoltad, hogy még ilyen lerundulódott állapotban is tetszik. És, és, és biztonságérzetet nyújt. Mellette nem lehet félni. Vajon ő soha sem fél? Spider, csodálkozva hallotta a saját hangját, hiszen nem is akart megszólalni. Na, most már mindegy. Na, szeretnék kérdezni valamit. Rajta, neki mélyen. Maga, maga soha sem fél? Azt hittem, azt akarja kérdezni, nős vagyok-e? Miért kérdezném azt? Amit tudom én. Nos, de igen, ha éppen tudni akarja, félek. Mikor? Mindig. De most komolyan? A legkomolyabban mondom. Miért? Azt itt a komandósok nem félnek. Aki ilyet állít, az hazudik. Minden bevetés előtt retteg mindenki. É én meg azt hittem, hogy azok a legbátrabb emberek. A kettő nem zárja ki egymást. Ezt hogy érti? Úgy, ahogy mondom. Aki nem fél, az hülye. A bátorság pedig nem a félelem hiányát jelenti, hanem azt, hogy az ember úrrá tud lenni a rettegésén, a szorongásán. Hm. Csak erre volt kíváncsi? Igen. Aha. Időközben megérkeztek a bekötő úthoz. Spider rákanyarodott, és nem sokkal később már a bázis épület előtt voltak. Na, kiszállás! Sóhajtott a Spider, és kikászálódott a kocsiból. Jessica ásított egyet. Álmos volt, hisz egész éjjel nem aludt. Aztán követte a férfit. Bementek a házba, lehuppantak egy-egy fotelbe, majd Spider előhalászta zsebéből az össze-vissza gyűrött borítékot, kisimította és feltépte. Mindössze egyetlen géppapír volt benne. Igaz, az jóskán teli volt firkálva. Spider rápillantott az írásra, aztán a lányra nézett. A levél ugyan magának szól, de gondolom nem probléma, ha én olvasom fel. Jessica megrázta a fejét, a férfi pedig olvasni kezdett. Jessica! Ha odáig fajultak a dolgok, hogy fel kell bontanod ezt a borítékot, akkor az azt jelenti, hogy én már valószínűleg nem élek, vagy maga tehetetlen vagyok. Ezért rád vár a feladat, hogy egy világra szóló büntényt leleplez. Gondolom örülsz neki, hisz egész életünkben az igazi nagy sztorit kerestük, és nagy többségünknek soha nem adatik meg, hogy rábukkanjunk. Ez a mostani azonban igazi szenzáció. De rátérek a lényegre. Annyit már tudsz, hogy egy Martin Brandt nevű fickót, aki a Texon vegyi gyárban dolgozik, elraboltak. Nos, én azt is tudom miért. Az a kísérleti laboratórium, amelyiknek a vezetője volt, véletlenül egy igen veszélyes, mérges gázt állított elő. Csak a szerencsének köszönhető, hogy a laborban dolgozók nem haltak meg. Brandt jelentette az esetet Texonnak. A gyári gazgatónak, aztán napirendre is tért volna a dolog fölött, de a főnöke érdeklődését felkeltette ez az idáig még ismeretlen mérges gáz. Egyébként nem tudom te mennyire vagy tisztában Texon múltjával. Én eléggé. Régebben mosószergyártással foglalkozott, majd a vietnámi háború alatt a hadsereg számára kísérletezett ki különféle mérgeket, amelyeket aztán a legnagyobb titokban próbáltak ki az elfogott vietkongokon. Ilyen sötét üzleteken a háború végére szépen meggazdagodott, és jelenleg egy virágzó vegyi becsületes tulajdonosa. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy bizonyos, általam eddig még nem ismert csatornákon keresztül mások is tudomást szereztek a Brent által vezetett laboratóriumban történtekről. Ezek az emberek rá akarták venni Brentet, hogy folytassa a kísérletezést a méreggel, vagyis tökéletesítse a szert. Ekkor megkeresett engem, és ettől kezdve állandó kapcsolatban álltam vele. Tőle tudom azt is, hogy megbízói mire kívánják használni a mérget. Igaz, brendtel nem közölték a céljukat, de ő egy-két elszólásukból, no meg abból, hogy mely paramétereit akarták megváltoztatni a gáznak, már teljes bizonyossággal tudta, hogy hol és hogyan akarják bevetni a szert. És most jól figyelj, meg most jön a szenzáció. Az itt, Amerikában kifejlesztett mérget az amerikai hadsereg ellen akarják bevetni, méghozzá a földközi tengeren állomásozó amerikai hadiflotta ellen. A terv, legalábbis Brent szerint, valami olyasmi lehet, hogy líbiai felségjelű hajókról vagy helikopterekről egészen kis méretű, de igen nagy sebességű rakétákkal lőnék rá a mi hajóinkra a mérges gáztartalmazó üvegfiolákat amelyek a becsapódáskor széttörnének, s itt pillanatok alatt szétterjedne a méreg a levegőben. Ez a gáz nehezebb fajsúlyú, mint a levegő, ezért arra a néhány percre, amíg bomlani nem kezd, paplanként borítaná be a hajókat. A méreg ez alatt a pár perc alatt végezne a legénységgel, majd, mint már említettem, elbomlana. Így gyakorlatilag negyed óra alatt meg lehetne szerezni a teljes hadiflottát, hiszen a gáz és a kis hajtóerejű rakéták gyakorlatilag semmiféle kárt nem okoznának a berendezésekben. Gondolom, nem kell előtted különösebben ecsetelni, hogy egy ilyen akció milyen reagálást váltanak ki a kormányból és a tábornoki karból. Egy teljes flotta elvesztése elég indok lenne arra, hogy hadba lépjünk Líbia ellen. A többit már tudod. Líbiának nyomban a segítségére sietnének az oroszok, és a folytatást le sem merem írni. Azt még nem sikerült kiderítenem, hogy ezek a szemétládák mit akarnak elérni, valamelyik fegyvergyár pénzeli -e őket, vagy politikai hatalomra törnek, esetleg az elnököt akarják megbuktatni, de ez most nem is lényeges. Az viszont igen, hogy az akció előkészítése már megtörtént, és csupán a méreg tökéletesített változata hiányzik ahhoz, hogy végre is lehessen hajtani. Az idő sürget, nincs egy perc vesztegetni való időt sem. Menj el ahhoz a Spider nevű fickóhoz, akiről beszéltem. Ő Martin Brent barátja, és biztos segíteni fog neked. Mellesleg abból, amit Brent mesélt róla, úgy gondolom nem lehet egy fejrejtett pasas. Sajnos azt nem tudom, hogy Brentet hová hurcolták, ezt nektek kell kiderítenetek. A többit meg majd meglátjátok. Nagyon sok sikert kívánok, és nagyon sok szerencsét. Mert ha nektek sem sikerül leleplezni ezt a bandát még mielőtt megvalósítanák a tervüket, akkor az egész országra, de talán az egész világra katasztrófa vár. Még egyszer, nagyon sok sikert kívánok neked, Ted! Fentán Spider befejezte az olvasást, és Jessica-ra nézett, aki döbbent mered maga elé. Nos, kérdezte a férfi, ehhez mit szól? A lány hitetlen kedve a fejét, és csak nagy nehezen tudott kinyögni egy-két szót. – Nem, nem, nem tudom elhinni. Ez, ez szörnyű. – Az. – Bólintott Spider miközben elgondolkodva simogatta az állát. A sercegésről eszébe jutott, hogy borot vákoznia kellene. Megmosakodnia. Megkiszedni az üvegszilánkokat a kéz fejéből. Hirtelen mozdulattal felpattant és kisietett. Jessica egy darabig utána bámult, aztán elgyötörten feltápászkodott és követte. A nyolc személyre tervezett zuhanyozóban érte utól, A férfi éppen az arcáról igyekezett lemosni a rászárat vért. Aztán a kezét kerítette sorra. Amikor végzett, bele a tükörbe, elfintorította az arcát, majd elzárta a csapot és a lány felé fordult. Mondja! Spider, én csak azt akartam kérdezni, hogy most... – Most mit csinálunk? – Most alszunk. – Micsoda? – Alszunk. – De hát, de hát… – Tudom, közeleg a világ vége, már indítják a rakétákat, én meg nem átallok itt alvásról fecsegni. – Ezt akarta mondani, ugye? – Hát, közlöm magával, hogyha valóban közeleg a világ vége, akkor én még a sárgójó szétrobbantása előtt szeretném utoljára rendesen kialudni magam. És ahogy elnézem, magára is ráfér egy kis pihenés. Spider! Na? Nem lenne jobb mégis a rendőrségre menni? Eltalálta, és jó jegyezzem meg. Erről a megoldásról többé hallani sem akarok. Értse meg, mire elmondanánk valakinek, hogy miről van szó, már rég halottak lennénk. Ezeknek a piszkoknak egészen biztos, hogy van beépített emberük a rendőrségem. Akkor mit akar tenni? Nem ér rá reggel? Nem, most szeretném tudni. Hát jó. Reggel elvánnak az útjaink. Én megyek fent lakására, és körülnézek. Hátha találok valami feljegyzést, vagy e félét. És én? Maga. Maga szépen elmegy Texonhoz, és minden női, meg újságírói praktikáját ladba vetve megpróbálja kiszedni belőle, hogy kik és hová vitték Martint. Mit gondol, sikerülhet? Talán. Persze nem úgy kell rátérni a lényegre, hogy hé sikám, kinek is passzolt át ezt a brentet. – Ne nézzen hülyének. – Oké. Okay. – És törülje meg a homlokát, mert megint vérzik. – Aha. – maga meg menjen és feküdjön le. – Hol? – Ahol akar. Magáé az egész kégli. – Kösz. Jessica kivonszolta magát a zuhanyozóból. Átbotorkált az edzőtermen, majd az iroda helyiségbe érve lerogyott az egyik fotelbe. Egészen belesüppett a hatalmas ülő alkalmatosságba. Lábait felrakta a dohányzó és lehunta a szemét. Csak most érezte milyen határtalanul fáradt és elhasznált. Igaza volt a férfinak, amikor azt mondta, pihenésre van szüksége. Milyen igaza volt? Mire Spider egy perccel később visszatért a zuhanyozóból, már mélyen aludt.